Spock, los turbojets. Si conecto los turbojets, Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Más inmediatamente! ¡Me Me tengo que me he pasado bien, Capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts una setmana més al Ningú no és perfecte el programa de cinema, còmics i sèries de televisió una setmana més d'aquesta nova temporada i avui, com sempre preparadíssims per oferir-vos tota l'actualitat sobre el que més ens interessa, sobre el que més ens agrada Comencem presentant ràpidament a l'equip del programa i ho farem amb la Marta Sanz la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Marta, què tal? Com estàs? Molt bé. Què tindrem avui a la secció de xafarderies? Doncs uh, avui uh, parlarem d'una mica de tot. És que ara estic fent memòria. Sí, Sembla ara, que hi hagi una setmana que l'has no... eh? sí, sí, Perquè jo que... t'he vist fent el guió aquesta tarda. Sí, eh? sí, sí, no, són ah. notícies fresques. Eh? Uh -huh. Notícies fresques. Parlarem... Mira, recuperarem un personatge de la temporada passada. Sí. Kirk Cameron. Uh -huh. Que, bueno, es veu que ha fet un vídeo promocional pel, uh, un vídeo promocional pel YouTube que ell no és que hagi tingut moltes visites, però la noia que li ha respost, moltes. Recordem que vam penjar nosaltres un vídeo de YouTube de Kirk Cameron a la pàgina web del programa la temporada passada que parlava, bé, suposo, de l'origen de les espècies, Exacte. que és el que... Bé, doncs ha tingut la seva rèplica, diguéssim. Sí, sí, sí, i és un vídeo molt visitat. Doncs d'això en parlarem després, a l'espai de xafarderies. Avui també tindrem les notícies calentes amb en Jacincas que encara no ha arribat, però està a punt d'arribar de fet avui en Jacint farà una cosa molt rara que és anar i venir eh, per tant eh, abans de marxar també li demanarem la seva opinió de Malditos Bastardos la pel·lícula de Quentin Tarantino que per cert, si ens heu anat seguint pel nostre Facebook veureu que l'Aram no li ha agradat gens eh, l'esperem la setmana que ve perquè ens expliqui perquè ens argumenti una mica perquè això d'anar deixant al Facebook dir és una merda, és una merda, escolta Ram eh, argumenta una mica perquè una merda no eh? menys a mi m'ha agradat i crec que és una de les millors pel·lícules de l'any d'això en parlarem avui, també en continuarem parlant la setmana vinent i què més, doncs a banda de les estrenes que després comentarem d'aquesta setmana tindrem la sèrie es comentarem els Emi que es van entregar, res, doncs fa 4-5 dies, i al final del programa ens acompanyarà el Juanjo Certo amb el seu espai de... bé, de temes relacionats amb el món del còmic, i avui ens parlarà del còmic negre, eh? doncs el còmic negre eh? vull dir de, de, de sèrie negra, eh? de gànsters i aquestes coses que també a còmic d'això i ens parlarà Juanjo. Eh, per cert, la setmana que ve ja farem els sorteig del concurs de Panini, o sigui que teniu res fins el 29 de setembre, per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i contestar la següent pregunta. Quin actor interpretarà a Thor a la pel·lícula que dirigeix Kenneth Branagh? qui interpretarà a Thor a la pel·lícula que dirigeix Kenneth Branagh? És un actor mm, poc conegut i difícil de pronunciar, però si busqueu per internet segur que trobeu el nom i llavors ens contesteu en el ningunoes arroba hotmail.com afanyeu-vos perquè teniu de temps fins al 29 de setembre i el programa la setmana vinent farem el sorteig habitual del concurs de Panini que arreglem un lot ben maco de còmics recordem la nostra pàgina web que és el 3W.grn.es barra ningunoes grn.es barra ningunoes i el nostre correu electrònic el ningunoes arroba hotmail.com si ens voleu escriure i també tenim el Facebook del ningú heu d'escriure ningunes perfecte amb accents en el Facebook i allà ens trobareu i us podeu fer amics nostres i bé, a través de tant del Facebook com de la pàgina web tenim fotos nostres, us podeu descarregar el programa cada setmana, etc. Per tant, us convideu, us convidem, baixen a aquest portal d'internet que per cert, ja la setmana que ve tenim el primer programa dedicat a Sitges i entrevistarem el Mike Osteng, el seu subdirector que ens parlarà molt i força del festival. Això serà la setmana vinent. Nosaltres, per cert, presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, Anes de Arbat, el que fem és anar directament amb el cinema. estrenas Tartulia y noticias a la gran pantalla lo que voy a contarle es de una magnitud enorme en este país todo el mundo es víctima de un delito corporativo antes de que acabe el desayuno sí. ocurren cosas con las que no estoy de acuerdo no me hace ninguna gracia entra maíz y salen beneficios es raro no no solo es la lisina, sino el ácido cítrico, el gluconato Uno se de la empresa porque se negaba a hacerlo Ha sido despedido El del gluconato de patitas a la calle ¿Estarías dispuesto a llevar un micro? Necesitamos tu ayuda Siete y media de la mañana me acerco a la entrada de la empresa Buenos días, secretaria Taylor No necesitas ir narrando mientras Muy grabas bien, las címeras Cuanto empecemos, esto no será nada fácil ah, ¿Pero qué hace? Le dije que la cámara está en la lámpara no. Això que escoltem és El Soplón, pel·lícula de Steven Soderbergh amb Matt Damon, Scott Bakula, Joel McHale, Melanie Linsky. Està basada en la pel·lícula El Soplón en fets reals. El George Clooney en dedica, torna a produir eh, la darrera pel·lícula del seu amic Stíder Soderbergh, que és responsable de la trilogia Oceans. El protagonista és un altre amic, Matt Damon, que interpreta a Mark Weitress, un executiu d'una gran empresa del sector agrícola que comença a col·laborar amb l'FBI per denunciar la seva pròpia empresa per pràctiques illegals de fixació de preus. Per poder actuar, l'FBI li demana proves i el White Trace es mostrarà entusiasmat a col·laborar i portar una gravadora negada en el seu maletí. White Trace s'entusiasmarà i creurà ser un agent secret o alguna cosa per l'estil. La, personal, la personalitat de White Trace frustrarà els agents de l'FBI ja que cada vegada els explicarà una història diferent on serà impossible esbrinar el que és cert del que és fruit de la seva imaginació. Potser la proposta més interessant d'aquesta setmana... Los sustitutos robóticos combinan la fortaleza de las máquinas con la elegancia y belleza del cuerpo humano. Desde que la mayoría de la población vive a través de sus sustitutos, nuestro mundo es más seguro. Siéntese en su sillón. Y solo con el poder de su mente podrá controlar a su sustituto y enviarlo al mundo real. Al fin podrá llevar la vida que siempre se ha dejado sin correr el menor riesgo ni peligro físico nos enfrentamos a una situación sin precedentes dos muertos mientras estaban conectados a sus sustitutos es posible que sea un homicidio el primero en 15 años no podemos permitir que la gente crea que usar un sustituto sea peligroso sobre todo si es cierto Quiero saber cómo se puede matar a un operador a través de la señal de su sustituto. Si eso fuera posible, iría contra la misma esencia de los sustitutos. I la proposta d'acció d'aquesta setmana es diu així, Los Sustitutos, pel·lícula de Jonathan Mostow amb Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike i James Cromwell. És una pel·lícula futurista, on les persones han estat substituïdes per robots que no deixen de ser versions perfectes de si mateixos. Això sí, la tecnologia dels substituts només és per aquells que tenen la cartera ben plena. Aquests substituts són dirigits per control remot i assumeixen el rol vital de la gent. Les persones que els controlen s'ho miren còmodament des del sofà de casa seva. La història és la de dos agents de l'FBI que investigaran l'assassinat d'un estudiant universitari relacionat amb el creador dels substituts. Mostow, director de Terminator 3, juga a que l'espectador esbrini qui és real i amb qui es pot confiar. El film Los Sustitutos està basat en un còmic, concretament en una novel·la gràfica de Robert Benditi, que publicarà El Nostre País Glenat aquest mes de novembre. La pel·lícula ha estat rodada a Boston i és una bona oportunitat de retrobar Bruce Willis en el cinema d'acció. Prepárate para salir esta noche. Ponte algo mono, ¿vale? Siempre haces lo que te dice Jennifer. Lo que ocurre es que somos buenas amigas. Hola, Jennifer. Estás muy guapa. ¿Por qué no te pasas por mi casa? Vaya caprichosa. Esta no es tu casa, ¿verdad? Podemos jugar a papás y mamás. ¡Oh, Dios! Siempre compartimos tu cama cuando duermo en tu casa. Jennifer es un demonio. Lo sé. No quiero decir que ella es el demonio, no una chica mala. Chip me parece ahora súper mono. ¿A qué sabe últimamente? Nunca fuiste una buena amiga. Podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué Chip? <risa> Això que escoltem és Jennifer's Body, pel·lícula de Karin Kusama amb Megan Fox, Amanda Seinfried i J.K. Simons. La guionista de Juno i ex de Striptease Diablo Cody, guanyadora d'un Òscar, per cert, presenta el seu segon guió. Segons ella, pretenia fer una pel·lícula de terror pel públic femení. El resultat? Doncs ha estat un fracàs, tant de crítica com de públic. La contractació, diguéssim, de Megan Fox, precisament, no ha ajudat a portar públic femení a les sales, que era la pretensió, jo crec que tot el contrari. El segon error probablement ha estat la contractació d'una directora que pràcticament l'únic ha fet és el trunyo de Onflux. L'objectiu era barrej d'error i humor, i el resultat ha estat nefast. Aquest és un terreny que pocs dominen, molt difícil, i si no, pregunteu-li a Sam Raimi. El gran atractiu del film són les escenes de sexe, protagonitzades, protagonitzades per Megan Fox. Ai, eh, oblidem-nos de l'argument, eh? Vull dir, de fet, re, us l'explico, però tranquils, que és curt. Després d'un incendi en un local musical, un estudiant adolescent una de les supervivents concretament Jennifer mostrarà fam per la sang i els membres humans o sigui que és la, Jennifer, la Megan Fox que es dedicarà doncs, a menjar a, a nois per tant doncs, aquí ho teniu Jennifer's Body Jennifer's mm Body -hmm. Música hippie i Ang Una barreja estranya. I és que Ang Lee és un d'aquells directors que que bé, tanta fa una pel·lícula d'acció com una pe·li independent quan se'n torna al seu país i ara fa una pel·li de hippies. Dir, aquest home té una capacitat increïble. La pel·lícula de la qual parlem és Destino Boots Talk, una pel·lícula d'Ang doncs, Lee amb Leish Freiber, Emily Hirsch, Demetri Martin, Imelda Staunton, Jennifer, Jeffrey, Dean Morgan i Eugene Levy. Destino Boots Talk és una comèdia musical basada en les memòries d'Eliott Tiber que narra l'important paper involuntari que va tenir durant el festival de Woodstock al 1969. La pel·lícula és coral i conté una banda sonora en temes de The Doors, Jefferson Airplane i Country Joe and the Fish. La història és la d'Heliot, que viu a Nova York, treballant com a decorador, però la mala situació econòmica del motel, propietat dels seus pares, l'obliga a tornar al seu poble natal. Heliot s'assabenta que en el poble veí tindrà lloc un festival de música hippie i es comunica amb l'organització del festival per proposar-los que es quidin en el motel. Aquest esdeveniment marcarà un abans i un després a la seva vida. El més sorprenent de la pel·lícula probablement sigui veure el Liff Schreiber interpretant a un ex-mariner transvestit. Una combinació espectacular. Aquest projecte hem arribar a les mans d'angle durant la promoció de Ceo Peligro. De fet, va coincidir en un programa de televisió amb Elio que presentava el llibre, la, la novel·la de les seves memòries. Doncs li devia agradar, el devien convèncer i aquí el tenim fent-ne la seva adaptació cinematogràfica. I acabem amb dues pel·lícules. La primera, El secreto de, de sus ojos, de Juan José Campanella, amb Ricardo Darín, la història d'un funcionari jubilat que escriu sobre una història que la va commoure fa més de 30 anys. Aquest reviurà un brutal assassinat i la història d'amor amb una companya de feina a la que ha desitjat en silenci durant tota la vida. El marc de fons és la turbulenta argentina del 70. I la darrera estrena és Ocean's World 3D, de Jean-Jacques Montello, un documental anglès rodat íntegrament en tres dimensions que vol rendir homenatge als oceans. El seu objectiu és endinsar l'espectador profundament d'un un univers desconegut. El viatge comença en els boscos d'algues marines de Califòrnia, passant per la gran, la gran barrera del corall d'Austràlia a la illa Roca Partida, a Mèxic, així com presenciar les escenes més espectaculars de la vida submarina. Els seus responsables han dirigit diversos documentals marins per pantalles IMAX 3D. I ara doncs arriben a les pantalles convencionals, això sí, sense renunciar a les 3D. Mm -hmm. En Jacín ja el tenim aquí sentança i res, anem, Jacim, prepara't ja que anem per les teves notícies, com sempre, ben calentes. Yeah. Doncs, Jacint Casadamont, ben retrobat. Sí, bé, he tornat a venir, em vaig saltar el primer dia a classe, em sap greu, mm -hmm. compromisos... Sí, sí, sí, sí. O vacances massa llars. Això que fas d'anar i venir així de cop i volta, tornes a marxar, això no pot ser, Aquí ens hem de centrar. Ja, ja, ja, però sóc molt demandat. mandat, tu saps? Ja, ja, ja, ja. Molt bé, doncs, sí, uh, Jacint, uh, comencem amb la primera de les notícies que ens tens preparada. Sí, tant, que ve d una font molt fiable, que és El País... Uh -huh. que ens la notícia que ja tenim protagonista per la pel·lícula El Capitán Trueno i serà ni més ni menys que Alex González que tots el recordem per la gran sèrie Motivos Personales de Telecinco Jo ja ni, no, no, sé, no, sé, no, no sé qui és ni, ni aquesta sèrie Em no sembla no, és que, que és el mateix noi que va sortir amb la Xenoa sé que això fora del cinema ara sí que ha quedat clar la cosa <sí> doncs resulta que aquest serà el protagonista del Capitán Treno, que la pel·lícula la dirigirà en Daniel Calparsoro que constarà d'un pressupost de 11 milions d'euros i qui serà la Sigrid, em sembla que es el sapataki, o sigui que un motiu com a mínim tindrem per anemiar no, la pel·lícula. En aquest cas suposo que serà una mica allò ensenyant més cuixa que el còmic, no? Perquè si no, no té sentit contractar el Home, sapataki. Home, el sapataki és perquè ensenyi, no perquè actui, això Clar, ho tindrem per fas un tirant-lo blanc i només es dediquen a que tota la pel·lícula, doncs És l'important de la novel·la? Ah, molt és l'important. Sí, té un Capitán Trueno, estarà xingant tota la pel·lícula. A més, han dit que volen sí. una, una imatge visual molt semblant a 300, o, o sigui que punten baix. Mare de Déu. No, a, uh, a veure, l'imatge visual 3 sí, ens està bé, que vols per dir... Per això, que vull dir que, que tira en baix, que és ah, una bueno, cosa viam. molt treballada. Sí, sí, sí, sí. Per fer-la sí. aquí a València, la ciutat de la llum, però què bé... Què més? Va, parlem d'altres sí, coses. Sí, uh, aquesta sí que t'ha agradat el dia. Uh, s'ha tancat el repartiment de L'Equipo A, la pel·lícula. Mm? Que teníem alguns noms, però ja s'ha tancat completament. que tenim? Ho vaig dir, actor, personatge. Liam sí. Neeson, que serà animal. Aquí ja ho sabíem. Mm. Bradley Cooper, que és el de Regecon a Las Vegas. Sí, que està fent famosíssim, eh? Bueno, tots els que hi van sortir... Però sobretot ell, perquè està, estan sortint més, més pel·lícules uh, últimament, protagonitzades per ell. Hola. que les passa a les ombres, també hi surt. També? Sí. Ah, no ho sabia, Sí, sí, sí. I aquell, el cas uh, Expediente 39, també de la Renée Selwiger, també hi surt. O de secundari, secundari, sí, sí, sí, secundari, no? Sí, Pobret. sí, secundari. Pobret. Doncs pues aquí tindrà l'oportunitat de lluir-se perquè serà en fènix... Mm -hmm. Sí, que un bon paper. A aquest cas bé, ben triat, sí. Després en Quinton Jackson, que no en tinc ni santa idea de qui és, un negro que fa dos per dos serà l'MA. Mm -hmm. I en Chalto Coupli serà Murdock, que qui és aquest senyor que de nom impronunciable. La sona, la 9. Eh? Ah, això, sí, sí. Que serà en, en Murdoch o sigui, el paper sí, de boig. Bueno, mira. Sí, jo l'hi veig. Sí, sí, sí. Mi... jo, jo l'he vist sense aquest bigoti ridícul que porta a Distrito Nova i tal. I, i sembla Michael Bay, físicament. A Michael Bay? Sí, sí, té una retirada a Michael Bay. Això pot ser un problema, eh? Bé, ja. mi... Podem arreglar, podem arreglar. I després, qui serà la gent Faradal que els trepitjarà els talons? Uh -huh. Els perseguirà? Doncs ni més ni menys que Jessica Biel. Jessica Biel? sí. O sigui que ara sí que tenim un altre bon motiu per anar a mirar aquesta pel·lícula. Ja, però no li acabo de veure. Home, però... imagina't, la pistola amb maulleres, Ray-Ban, camiseta de tires, bruta, perseguint-los enmig de la gerda i zona... Fa por, aquesta por aquesta eh? ja t'aviso que, no sé... No sé, a mi fa gràcia, bueno, mínim... No, no, la veurem i moltes ganes que la seguirem, però bueno, ja ho Jo em pregunto si continuaran tinguent la careta d'entrada igual que la sèrie. Home, sí, alguna cosa han de conservar... Mm -hmm. Sí, sí. Vinga, què més, va? Després, uh, Tim Pollock, que uh, apareixia a la pel·lícula en Lobez, no? que feia el paper del jove Cíclope, mm -hmm. doncs resulta que el nano s'ha anat una mica a la llengua, o dels dits, perquè ha escrit en el seu Twitter que el febrer de 2010 ja queda lliuda de la sèrie de televisió que està treballant i podrà gravar uh, X-Men First Class. Ah, uh -huh, molt bé. O sigui que... Dels creadors de Gossip Girl, a més. Sí, a sobre. Mm -hmm. D'en Swordsman, en, en seriosament. Sí, sí, aquest. sí. sí. O sigui que, sí gana, sí gana, sí, sí. que més la productora continua seguint la dona en Richard Donner que sembla que la pel·lícula apunta maneres Lo que em sembla que això d'anar-se'n de la llengua tan aviat a més un nen jove eh, suposo que ja n'aprendrà sí, perquè encara mm. veig que el fotran fora per, per poder sí, la massa poder sí. Després, aquesta notícia sí que m'ha saltat una mica. Resulta que Fox 2000, fa com no sé quants anys, potser 10, ha sí. comprar els drets d'una novel·la que es diu The Passage, i veient que ara els vampirs estan tan de moda i tothom fa pel·lícules de vampirs, mm. repúsculos i demés, sí. doncs resulta que han de seguir tirant davant la seva adaptació a la gran pantalla i el guionista serà en John Logan, que és el mateix de Gladiator, i de Swin i Tot. I diuen que el director que està interessat en portar la... A la gran pantalla serà ni més ni menys que Ridley Scott. Uh -huh. No sé si Ridley Scott, amb vampires... La Ridley Scott fa tot. Sí, últimament... Fa tot, ell. No ell tenia no... que fer el Monopoly, també? Sí, sí, sí, sí, fa tot, fa tot. Em fa molta poc. No a hi ha problema. Ah, L'argument sí que està bastant bé. Resulta que són eh, uns experiments que porta el govern americà que diuen que els rapenats que mosseguen a gent que té càncer millora el seu estat. ja decideixen fer proves amb presos eh, condemnats a la pena de mort i resulta que aquests presos s'atabalen, li es agafa mala baba, diguessin, i comencen a matar tothom qui es troben per davant uh -huh. o sigui que Ridley Scott, mira, menys sang podrà disfrutar Què més? Ah, aquesta també és bastant bona, aquesta mateixa setmana, resulta que es reuneixen els tres grans personatges a Hollywood sense Spielberg, Lucas no, no? no, no? millor Spielberg un Krueger i sure. un Michael Bay o sigui que, Kruger, Kr Freddy Kruger uh, Lerren Kruger, que em sembla que és el guionista que va ajudar amb els guions a Transformers 2. Però aquest tio és un merda, aquest tio no és ningú Però aquest tio és Com el que ha portat Transformers endavant Mare meva. Ah, Per això aquest tio s'ha l'hauria tancat a la presó Doncs pues, quasi segur que l'estiu de 2011 ja tenim Transformers 3 Quasi que no cal El eh? problema és, ara que s'han discutit Michael Bay i Megan Fox sortia Megan Fox perquè Megan Fox si no hi surt ja no és Transformers és una pel·lícula de robots. Per mi que no hi surti ningú i ja està. Tot digital i s'acaba l'història. Oh, si pues, sí, traiem la palla i fiquem directament les hòsties sí, sí. robots. La palla, que no n'hi havia gaire, però bueno. <ríe> bueno sí. només... la, la, palla, de... la palla només, era, anava de dir una cosa que es pot entendre malament, que només era Megan Fox. Mm -hmm. Vull... És igual, deixa-m'ho estar, estar. No ho hauria d'haver dit. No, sí, sí, sí. I per últim, de Grand Hornet, que uh, diria Michael Gondry, doncs resulta que tenim un petit inconvenient. Estaven a punt de començar a rodar i Nicolás Cage va demanar molta pasta per fer de dolent. I què han decidit fer? Sustituir l'últim minut per Christoph Waltz, que és el dolent de d'Inglorious Basterds, que uh -huh. és el millor que sí. tot això. O sí sigui que han agafat un altre actor, potser no tant de renom, però que potser hasta més qualitat que Nicolás que ells podem aconseguir, aquest senyor. Recordem que els protagonistes del film seran Centrogen i la Càmera en Diaz. Centrogen, que ja estic una mica saturat d'aquest actor. Sí, quantes pel·lícules s'ha estrenat en un any? Jo potser n'he vist 10 de Centrogen aquest any, i no exagero, eh? Home, sí, perquè Hagamos una porno, Quina era l'Azmerrey... I més de les que aquí no s'han estrenat, que també he pogut veure. Ah, fer un desastre. Bueno, Jacina, abans que marxis, que ara fan una tertúlia, parlarem de Malditos Bastardos? Sí. Què t'ha semblat a tu? Perquè cal com que marxes no la podrem... Yeah. Ràpid, ràpid. Uh, uh, Inglourius Bastards és bona però a mi em falta que surtin més els Malditos Bastardos, perquè surten poquet i hi ha històries que t'expliquen que simplement s'obren uh, i Brad Pitt, tot i que han que fa un paper correcte, és el que més m'ha agradat com a actor de la pel·lícula. I estic en contra teu, Eli és un gran actor. Bé, com a director ja té les seves mancances, com a actor jo no li cau de veure. Eh? És, que és millor no... actor que director, em sembla, que aquest nano. Ai, no sé, no sé. L'haurem de fent altres coses. I espero veure el muntatge del director, que sortim d'EUVD. Ah, hi haurà muntatge del director? Diuen que sí, en DUVD sí. O a o vegades són que... pitjors, eh? és que ja veuràs que la pel·lícula està molt retallada i... no sé bé, com que l'ha hagut de muntar després de cans, ha fet uns retocs haurien, sí, sí, haurien, haurien de veure com era originalment i si és realment el que Tarantino volia. Doncs res, Jacint eh, ens retrobem la setmana que ve? Eh, esperem que sí Sí, doncs vinga, fins... Sí, home. Sí. fins la setmana que ve i nosaltres continuem endavant amb el programa Sí Doncs amb aquest déu David Bowie entra en el moment determinat o comença diguéssim el capítol 5 de Malditos Bastardos que dius, um, curiós una cançó de David Bowie ambientada en una pe·li de la Segona Guerra Mundial uh, però bueno, Tarantino és capaç de fer això i fer-ho bé i que no patini, no? Perquè és una cosa que en teoria pot patinar. Bé, comencem, Marta. Tu i Abraham Jacin ja ha marxat i ha donat la seva opinió començo per tu, què t'ha semblat Malditos Bastardos? No m'ha deixat, eh? No m'ha no, no no deixat aquí rebatre home, jo, a veure... Rebat, Brad... perquè jo tampoc li he dit res, la deixes que parlés ell i ara sí, parlaré jo Sí, no, però ara que no hi és <laughs> aprofitant um, A veure, Brad Pitt no és el millor actor de la pel·lícula o sigui, ni, ni molt menys El millor de la pel·lícula, que ara ho no, sento molt no recordo el seu nom com... El, el, Christopher, Walls. És el Christopher Walls Però és un home, m'ha encantat ací fa, o sigui, fa de punyatero, fa de, de, dolent, dolent de la CSS, una gent de la CSS, a més superllest amb molt de recursos. Jo però doncs... veure el final a la pel·lícula no sé si està en llesta. Eh? Uh, no, Una cosa és lles i l'altra és l'ambició. Ja yeah. És un home llest amb, amb molta ambició. I, eh, i ho demostra jo crec que, que està molt bé aquell puntasso, o sigui que està molt bé no? mm -hmm. o sigui, aquí en Tarantino demostra que bueno, manipula la història a la, a... no, no, està clar que manipula veure, hi ha gent que s'ha ofès perquè clar, no són fets històries és que no, tota la pel·lícula ambientada en una època en una situació concreta ha de ser vers... o sigui, f... ella ha creat una fidel. fantasia ha creat Exacte. una fantasia sí, i i és està. Que, clar, té molts elements que dius no, això no Bé, ja ho veus que no és a mi, època. A, a, a mi, a que m'agrada de Tarantino és que és de o sigui, és un director una personalitat enorme. Deixa la seva empremta cada pel·lícula que ho fa. I tu veus qualsevol cosa d'ell i saps, identifiques que és de Quentin Tarantino. No sé, eh, avui mateix he llegit que una crítica que deia que Tarantino està desorientat no, amb aquesta última pel·lícula. Doncs... I jo no he trobat que estigui... Sí que he trobat que és una pel·lícula llarga i que és cert que podria haver retallat alguna història pel mig que sense ella la pel·lícula hagués passat sí, molt bé. Sí, a mi he eh, de dir que les dues hores i mitja van passar volant, eh? però va haver-hi un moment de... de de buf, l'escena aquella del bar. Sí, la taverna punzada. Sí, que... eh, excessivament llarga. Em va recordar la conversa de ties també sí, en un proof bar proof. de ah, Dave Proof, eh, sí. que també excessivament llarga. Li agrada, potser és que a ell li agrada, no? I s'ha de respectar, també. Sí, li agrada la xatxera, al final és gloriós. Però, esclar, és allò és bo. necessari perquè el sí. caça judiós... Bueno. bueno, ja, però també podem fer-ho més curt. Sí, per suposat, no però no sé, a mi em va passar volant i quan em vaig adonar és que ja havien passat dues hores de pel·lícula uh -huh. no gairebé les dues hores i mitja i uh, no sé, no tinc gaire res en contra, sí que en eh, torno a dir, Brad Pitt no és el millor de la pel·lícula i té les seves limitacions, trobo que a la pel·lícula que va fer el Curioso Caso de Benjamin Button uh -huh. ho va fer per mi com a Brad Pitt excel·lent en canvi aquí torna a ser el Brad Pitt que hem vist sempre. Ja, però qui és no? més exagerat, perquè intenta fer riure... Sí, és uh... com a, a que m'han entès de leer, que... Sí, exacte. Uh... És aquell grotesc, no?, que dius... Sí. És que, no sé... Si... No, no li va gaire això de, de, de, de fer riure encara que reconèixer que el gag dels italians és boníssim. Doncs es diu que la pel·lícula s'ha de veure en versió original. La, doncs la veurem, la veurem quan Ai, puguem, perquè, quan arribi el DVD. Perquè aquestes coses de, del, de Clar, la llengua, sí, això sí, que s'aparcia sí, sí. molt més i rius molt més, més. Sí, sí. van... I, I no sé, vull dir que a la, la sala s'ho va passar tothom molt bé. Sí, sí, dir, i aplaudiments la aplaudia, també. La o sigui, això és fantàstic. No, a veure, jo sincerament crec que és una de les millors pel·lícules que s'han estrenat aquest any i que, que eh, entra en el, en el top de les millors pel·lícules de l'any per moltes coses, per la seva personalitat, per cinematogràficament trobo que està molt bé la història hi entres i la pel·li doncs és que està molt ben feta els primers 20 minuts eh, són fantàstics sí, com crea aquella tensió aquella cosa. a mi em va encantar sí, sí, sí. i sembla mentida que un tio bevent un got de llet pugui crear aquesta angoixa no? mentre els estàs veient perquè tu saps que allà passarà alguna dolent home, però veure hi ha angoixa perquè clar eh, l'ambientació, sí, sí, ja saps clar. què el va ritme, buscar el ritme, el, ritme, el ritme que hi posa Tarantino aquí està molt bé no, la veritat és que potser no es pot equiparar d'altres que hagi fet. Home, a veure, per mi Pulp Fiction continua semblant la seva millor pel·lícula de llarg, i aquesta jo la situo entre les tres que... Està millor que Death Proof. I tant! I millor que Jackie Brown i... ara ja no me'n recordo quina més havia fet recentment, però jo crec que potser entre les seves tres millors Pulp Fiction, Reservoir Dogs i aquesta. Mm -hmm. Vull dir, i Kill Bill, mi millor que Kill Bill, eh? Sí, sí, i tant. Bueno, són històries diferents. Sí, però aquesta està més elaborada a la pel·lícula, penso jo. Eh? Home, són quatre anys, no?, que s'hi ha passat fent el guió. <laughs> el guió sí, però l'ha rodat molt ràpid, la veritat. Alguna cosa més, Marta, que vulguis comentar amb el Ditos Bastardos? No, no, no doncs jo res, acabar només la tertúlia i dic en què vaig anar a veure Sant Valentín Sangriento 3D i que m'agrada la història no és absolutament res de l'altre món, que els actors estan dol dolents diguéssim, però bueno, són allò guapos, atractius i tal i és dir, que tens un bon platé, és curiós, per una pel·li de terror la sala estava ple de noies i, i, i jo, jo sol, l'únic mascle allà amig de tanta família, no? però és curiós, però novament és al revés, les pel·lis de terror, suposo que deu ser pels pollastres masculins que hem vist en sèries de televisió i que, que sortir a, a la pel·lícula, no? El millor, els assassinats en 3D d'un gore que, inusual en aquest tipus de produccions i a més en 3D és que és brutal tu passes, almenys jo ho haig passar bomba pel, pels assassinats que a més a més no són pocs i estan fets perquè tu puguis gaudir com, com un nen amb, amb les tres dimensions, per, esta, per tant si la aneu a veure, sobretot que sigui en 3D si no, poder no val tant la pena i res, nosaltres anem directament a veure què s'ha estrenat als Estats Units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 Black Kids ens porten aquesta cançó des de la banda sonora de Jennifer's Body que al final del programa escoltarem un altre tema de Jennifer's Body doncs anem a repassar les posicions a la 5 Jennifer's Body entrada la setmana amb 6 milions de dòlars a la 4 Love Happens entrada la setmana amb 8 a la 3, Tyler's Sperry, I Can Do But All By Myself, dues setmanes amb 37. A la 3, eh, el soplon d'Informant, entrada de la setmana amb 10. I a la posició de Muldu, Cloudy with a Chance of Meatballs, entrada de la setmana en 30 milions de dòlars. <fixi> En el primer lloc, aquesta setmana, hi trobem una pel·lícula d'animació que ni és de Pixar, ni de Disney, ni de DreamWorks, és de Sony. Aquí es titularà Llúvia d'Albóndigues, i n'ha realitzat la història de Flynn, un nen que inventava artefactes que no funcionaven per tal d'impressionar Samantha. El temps passa i Samantha és una meteoròloga que treballa a la tele, i Flynn ha creat el primer invent que funciona, una màquina que fa caure menjar del cel. La crítica li ha posat una ben menys. La Joanna Weiss, del Boston Glove, diu atractiva, però trillada, i li posa una ben menys. I el Matt Pace, al Chicago Tribune, diu una lluita de menjar que divertirà a tota la família. Li posa una ben més. En el segon lloc, en el segon lloc tenim El Soplon, la darrera proposta de Steven Soderbergh, que ha agradat. La mitjana de la crítica és de B. El Roger Ebert, del Chicago Science Times, diu que és fascinant la manera en què es revela dos nivells d'esdeveniments no sempre visibles l'un a l'altre o a l'audiència, i li ha posat una A. El Matt Pace, el Chicago de Tribune, li posa una ve i diu que és un retrat divertit de collars blancs tenyits de verd que la classificació Jennifer's Body que no ha tingut gaire bona crítica. La mitjana de crítica ha estat una C. El Geoff Berkscher del Chicago Tribune diu Megan Fox menjant-se gent hauria de ser una cabronassa dolenta, no, simplement dolenta. I li posa una C. I acabem amb la crítica del Chris Gavin del filmcritic.com que diu aquest film és conscient de la seva pròpia absurditat. Això és l única cosa que el salva. I li posa una C menys. Fins aquí el box Office i Marta preparada que fem una petita pausa i anem per les xafrederies. Les uh, tu uh, ningúns perfecte hi JJ Abrams has gone if you see Star Trek like les de les estrelles al descobert a les xafaraderies de Hollywood sir a pra Doncs Marta, quan vulguis. Doncs uh, vinga, comencem. Uh, Zoe, de Chanel. Ho sento si no uh, es diu uh, així ben uh -huh. bé. De Chanel, no? De no Chanel, no, sé. uh, no ho sé. Números, número 5. Bueno, va. Zo sí. Número 5. Clar, Chanel, número 5. Ah, mm. Zoe, uh, sí. es casa? S'ha casat? Uh -huh. S'ha casat? La protagonista, ara quan us digui qui, on ha sortit, sabreu perfectament qui és. Jo sé, jo sé qui és. Ah, sí. Uh -huh. La protagonista femenina de The Happening. Us en recordeu? La noia aquell no parava de córrer. En, sí, sí. En tota la pel·lícula. S'ha casat en una cerimònia íntima celebrada prop de Seattle. No... S'ha transcendit el lloc exacte. La L'afortunat ha estat el roquer indie. Eh, no, no indie de, de ploms. How. Indie o yo. No, no. Indie no, no, yo, Kasar, aquest, Joey. no? India, bueno. vale, sí. Ben Gibbard. Gibbard és el cantant de Death Cup for Kati i de Postal Service. Que la gent que els conegui, doncs... Els grups ja s'ha... Que no és un Són... repartidor de correus. No. Vale. La parella va anunciar el compromís el desembre passat. Sembla que de Chanel, la més de ser actriu, ha començat a fer suspinitos en el món de la música. I, de fet, l'any passat va treure el seu primer àlbum, que el va titular d'una manera tan original com Vol. 1. Mm -hmm. Molt bé, si s'hi fa el 2 ja té el nom Exacte, Veus? està molt bé uh, Per cert, que aquesta Death Cup for Cathy uh, potser, segurament que els nostres oients el deuen conèixer, però per qui no doncs, per exemple, fan temes per bandes sonores d'algunes pel·lícules o de Gossip Girl, per exemple mm -hmm. Molt bé, molt bé I d'altres també, o sigui que si mireu la seva soundtrackia mm -hmm. soundtrackia? <ríe> Enquant Això no està al, al Pompeu, no? No, no, val. no, La seva fonografia doncs uh, fan temes interessants. Molt bé. Què més? Uh, un dels actors de Troublat, aquest és per tu, mm. com t'agrada Troublat, assegura que no sabia res dels lius amorosos de la sèrie, perquè... No sé si l'audiència ho sabrà, però hi ha parelleta dins del uh -huh. càsting de... Sí. Ryan Quanten, Jason, a la sèrie. Sí. És el germà d'ella. Que no t'agrada gens. Eh? No, no, no. no uh -huh. És personatge odiós. Eh? Odiós. Steakhouse no? Sí, sí, bueno, a més que no s'havia donat del que passava a Plató, més concretament dels romans entre els seus companys protagonistes. És a dir, entre Stephen Moyer, uh -huh. que és el, el vampir sí. jove guapo, no? Bueno, és que n'hi ha bueno, ja, no. Ah, bueno, esclar. El, diguéssim, el, el vampir el protagonista. El primer va sortir, no? Sí, sí, sí. I Anna Packing, que és que fa de germana d'aquest mm. noi. Doncs, uh, Quan Ten explicat a la revista People que es va assabentar de la relació després que Moyer li digués personalment. Quan li va dir, Moyer i Packing ja portaven 10 mesos sortint. Imagina't. Jo no m'ho crec, que I, no que se n'assabentés. Que a, no es a connecta aquest... a internet, aquest noi, perquè és clar. <laughs> en fer. Quant en justifica la seva ignorància amb el fet que no està per tafaneries i que va una mica al seu rotllo a la vida. Sí, no, és clar, està claríssim. Diu que Moyer i Puckin són gent sincera i gent egocèntrica com les persones que són com persones normals del carrer. Molt bé. Què més? Uh, Charlize Theron, que agraeix a la seva mare el fet de dedicar-se al cinema. Cerón explica la revista OK que va patir una gran frustració quan es va trencar es van trencar els seus somnis de convertir-se en, què diríeu? Model? No, però ja era model no. aquesta noia. Ah, també estat model. Sí. Era ballarina. Volia ser ballarina. Però no com diàbil o codi. No, ballarina prima ballarina. Ah, ballarina d'òpera, ballarina clàssica. Ah. Ceron s'entrena... O, o no, o de uh, dansa contemporània, però una ballarina professional. Val. De les que no es treuen la roba. Exacte. Bé, les altres també són professionals. Bé, sí. Clar. Bé, no entrenem aquest davant. No, ho deixem -ho estar. Ceron s'entrenava com a ballarina a la ciutat de Nova York, però una lesió al genoll quan tenia només 19 anys la va ensorrar i va arruinar qualsevol possibilitat de dedicar-se a la seva passió. Però la seva mare la va motivar molt perquè provés el món del cinema i ara li està molt agraïda. Encara se'n recorda d'aquella nit en què ella plorava desconsolada mentre menjava un gelat Hagen-Dazs que no sabem quin era el gust. Però estaria bé de saber-ho. Això que fan molt les pel·lis americanes, en sèries, no? Quan la gent sí, està deprimida, sí. agafa el, el gelat... Sempre tenen la nevera mig litre de... o un litre. No mig litre, litre no? No. diria que són dos litres de gelat. Sí, a, a, a allà a l'oeste de la Casa Blanca. Sí, sí, són sí, eh? sí. uns bols impressionants. Eh? Sí, sí. Doncs estàvem menjant gelat amb la seva mare, consolant-la i convençent-la perquè fes interpretació. I les coses li han anat molt bé. La veritat. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Drew Barrymore, que ha causat el caos al Festival de Cinema de Toronto. Barrymore va enfurismar els organitzadors del festival després que no es presentés a la seva roda de premsa del, del seu debut al cinema com a directora que ha dirigit Whip It. I això... Doncs és molt divertit, sembla que Barrymore ha tornat a vells temps. La ah, criu ja, ja, es va capolir de la roda de premsa i va fer enfadar els caps i periodistes que l'estaven esperant. A més, no va avisar, això que no devia avisar... Sí, va avisar quan ja s'havia de fer. Barrymore va excusar la seva absència perquè diu que patia mal de coll i havia perdut la veu. Altres fonts de la premsa nord-americana asseguren que l'actriu va anar massa de festa festival. I que, efectivament, es va quedar sense veu i suposo que sense, no sé... Però com a mínim anar-hi, no? encara que no parlis, fas sí, hola doncs i te fan ah, la era foto i ja està. Sí, la directora, ja eh? havia de coordinar paraules i, i... Deia, deia que no tenia veu. Ja, però vas allà, que te facin la foto i ja està. Potser no estava presentable. Jo què sé. O potser tenia por del que els periodistes li poguessin preguntar. Ah. No sé No crec crítica. que fos això, no crec. La veritat és que no sé quina crítica ha tingut la seva pel·lícula. Què més? Uh, Elton John aconsegueix una pseudo-adoptació. El que parlàvem l'altre dia. Uh, sí, sí, sí. sí. Uh, l'altre dia parlàvem que Elton John i la seva parella volien adoptar un nen ucrainès i, bueno, sembla. Les coses al principi estaven una mica magres perquè el, el govern d'Ucraïna deia tres coses, tres punts Uh, fonamentals pels quals Elton John no podia adoptar no aquest, cap nen, però cap del seu país. No? Deia primer que era gay. Això és motiu suficient, ja. És gay. Segon, que és estranger. I tercer, que és massa vell. <laughs> o sigui que... Bé, què ha passat? No sé si hi ha hagut uh, sobra de sota mà, però el govern ucrainès ha canviat d'opinió. Ah, mira. I resulta que el, el petit Lef de 14 mesos, potser sí que anirà a viure a casa de l'Elton John, que aquí li agradaria eh, anar-hi. Eh, només depèn de la seva mare. Perquè aquest nen té mare. Està en un orfanat, però té mare. Que passa que no té recursos econòmics. Yeah. I té dos germans més grans, aquest nen petit. La seva mare es veu que està fent els possibles per reunir la família, però que no se'n surt. I eh, han arribat a una espècie d'acord en què Elton John s'ocupa de les necessitats del nen a casa seva i de guiar-lo i, i, bueno... I, bueno, una mica educar-lo, criar-lo però la seva mare tindrà el dret d'anar-hi quan vulgui a veure'l, uh -huh. acompanyada dels dos fills grans fill... tindrà ocupes a casa l'ell tot junt que el nen no voldrà sortir d'allà home eh, no ho sé, és clar ah, és molt petit, per ell, el seu pare que que el tot és, tot, és molt clar, no sé, suposo és molt complicat Què més, Marta, va? Acabo ja. mm -hmm. una noia romanesa repta Kirk Cameron al Youtube és el que us he ah, sí, esmentat, el que pensàvem. Eh, el que pensàvem abans. Havíem comentat en aquesta secció que Kirk Cameron eh, professa la religió evangelista cristiana, en fi, eh, i és un membre molt actiu d'aquesta religió. A més, eh, s'ha fet famós perquè bueno, ha negat eh, públicament... Eh, Darwin. Sí, ha negat tota la teoria sobre l'origen de les espècies de mm. Darwin. Eh, perquè ell s'agafa bueno, a un principi religiós de l'ésser humà, de la uh -huh. Concepció Bé. Eh, bueno, però també aquí hi ha altres coses eh? de, de, de, de l'inici del cosmos també s'hi ha, ha ficat bueno, sí. estar ha repartit 50.000 còpies d'una edició especial del llibre de Charles Darwin l'origen de les espècies que inclou una introducció de 50 pàgines escrita per un amic seu que vol ser una història alternativa a la de Darwin, o sigui que te posa elements contradictoris al mateix llibre de l'Origent de les Espècies no? ell fa una història alternativa bueno, i aquesta noia què diu? aquesta noia, a veure, no us he transcrit Va, tot per sobre que, Marta diu, més menys. però diu que aquestes 50 pàgines són tonteries és una escombreria i és més anima els estudiants universitaris dels Estats Units on han pogut gaudir d'aquesta edició especial gratuïta que la reparteixin entre les famílies pobres perquè diu sempre segur que pot faltar paper de vàter uh -huh. estem d'acord aquest és el resum que us faig del que... i si voleu uh, mirar el vídeo que bé, està interessant doncs aquesta noia es fa dir ZOM GITS Chris" i ha tingut 160.000 visites. Bueno, a veure si podem posar un link a la nostra pàgina sí, web. Sí, posarem un link i dura 6 minuts i escaig. Ai, Déu-n'hi-do. Sí, heu sí, de tenir una mica de paciència. Bé, perquè Marta. va intercalant Kirk Cameron i ella li va rebetent uh -huh. imatges de Kirk Cameron i de la noia, una noia rosa. Doncs uh, perfecte, si sembla bé anirem ja directament a la secció de televisió, que són els 40 minuts, que avui parlarem dels uh, Premis EMI, que... bé, abans una cosa, abans d'anar a la secció no donarem els guanyadors a eh, tots perquè més o menys ja els, ja els coneixem, però una mica de falta d'idees sí que tenen la gent dels emis perquè, escolta, sempre premien les mateixes sèries. Recordem, abans d'anar amb 40 minuts, la pregunta del concurs, perquè la setmana que ve, ja fins al 29 de setembre, teniu de temps per enviar el correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com perquè ens dieu quin actor interpretarà a Thor a la pel·lícula que dirigeix Kenneth Branagh? Quin actor interpretarà a Thor a la pel·lícula que dirigeix Kenneth Branagh? Teniu de temps fins al 29 de setembre. Ens heu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com vostre nom i cognom i població i res, doncs, eh, contestant la pregunta, farem un sorteig la setmana vinent i el guanyador li regalarem doncs eh, el, un lot Ben Maco Ben Maco que ens prepara la gent de Panini Còmics. Seria s'han obert als 40 minuts comentar ràpidament que els que són els Premis Emmy eh, eh, la cosa es repeteix any rere any eh? fixa-vos que Mad Men torna a ser la guanyadora, Rockefeller Plaza també i els Premis van una mica allà mateix aquí tenim la sintonia Mad Men doncs manment, sí, però és que escolta, hi ha moltes altres bones sèries que no estan premiant, la cinquena temporada de Lost ha estat molt bona, aquesta House també, Dexter, per exemple que també estava nominada, ostres no sé, hi ha més sèries Lo que trobo una mica més escandol és el que ha fet l'Hair que hagi tornat a guanyar vull dir, a mi ja m'agrada el eh? que Plaza però he de reconèixer que el nivell de la primera i segona temporada la tercera, no, es mou més per estrelles convidades que no pas per eh, arguments i històries Bé, jo que sé, teníem... Què la tenim? Teníem Com Conocí a Vuestra Madre, o jo que sé, eh, Padre de Família, o The Office... No sé. Big Bang no estava... Big Bang no estava, per exemple, jo crec que hi hauria d'haver sí, estat. Aquesta sèrie a mi m'ha molt. Per això te dic jo que, que aquest any els EMI manca d'idees i la veritat és que, que no m'han agradat gaire els resultats, que sempre són els mateixos i la cosa ja és una mica avorrida. Anem ràpidament a algunes res, unes noticietes. Comencem per un DVD que surt aquesta setmana que és el DVD de Galàctica que arriba doncs la quarta temporada del Mercat, que són els últims capítols de la quarta temporada de Galàctica un pack de 5 discs i, bé, final de la sèrie. Una sèrie que ha tornat a Antena 3 s'incita prèvia aquesta pel·lícula de l'espin-off d'Anatomia de Grey que es pot veure els diumenges a la nit per Antena 3. I una altra que ha tornat però als Estats Units, eh, és House, que la seva sisena temporada, amb un House ingressat amb una clínica psiquiàtrica, eh, ha assumat eh, aquesta premiere 16,5 milions d'espectadors, que està molt bé, perquè representa una pujada de 1,7 milions d'espectadors respecte a la premiere de la temporada número 5. La sèrie que confirma la seva capa caiguda eh, i probablement l'última temporada serà la d'aquest any és Herois, que si la temporada passada havia baixat fins als 6,11 milions el debut de la sèrie a la quarta temporada va reunir tan sols els 6 milions, o sigui que continua de cap a caiguda aquesta sèrie que no es recupera recordem que la premier de la temporada 3 eh, va sumar gairebé 11 milions i que la setmana que veig Herois passarà a competir amb House, o sigui que pinten magres per per la sèrie de House. I acabem, a, ai perdó, de House, de Herois i acabem amb una última notícia que és que J.J. Abrams prepara una comèdia eh, per la cadena Fox, amb la qual també està produint Fringe. Eh doncs, eh, res, de moment no sabem gaire res, només sabem que ho farà, que serà el productor executiu d'aquesta sèrie. Doncs, eh, poca cosa més a dir a les sèries, perquè ja tenim el Juan José Arto que ens està esperant a l'altre banda de la línia te telefònica. Uh, si us sembla bé, anem ja directament a la secció de còmic. <ríe> Doncs aquesta temporada també ens acompanya entre nosaltres en Juanjo Sarto com sempre, explicar-nos temes d'actualitat o no uh, sobre el món del còmic. Què tal, Juanjo? Com estàs? Muy bé i vosaltres qué tal? ¿Cómo está el verano? Doncs ha anat perfecte i ja teníem ganes d'escoltar-te de, que ens expliquis més coses sobre el món del còmic. Sí. T'hem trobat bueno. a faltar. Pues allá vamos, ¿no? Sí. Doncs avui començarem parlant una mica del que és la còmics de sèrie negra, no? Que estem sí. molt acostumats de còmics de superherois, manga i tal, però de sèrie negra no tan exacto eh, además es un género que está muy de moda en, en tanto en cine como en novela sobre todo se habla muchísimo de la serie negra y era un repaso a las cosas que han ido apareciendo en españa en los últimos dos años dos años y medio y me he llevado una grandísima sorpresa porque ha salido cantidad de cosas interesantes no quizás los que más hayan sacado han sido normal que han sacado su tienen en, en marcha su serie noir, Eh, donde han publicado cosas tan interesantes como La balada de la costa oeste de manchette y Tardí. Manchet hay que decir que es un señor que falleció hace 15 o 20 años, que es el padre de la novela polar francés, de la novela dura negra. También aquí han aparecido adaptaciones de Chandler eh, y una cosa que se llama El cuervo, de un autor francés que se llama Lax, y que es muy interesante, porque es un género negro de una forma muy clásica no la serie no de día por los 40 o 50 títulos pero aparte fuera de la de, de, de esta serie están sacando muchísimas cosas de serie negra están sacando por ejemplo el black sat la obra de Guarnido y canales que se ha llevado tantísimos premios están sacando las aventuras de jack palmer de petillón dentro de que, que es una serie cómica un detective el detective de jackques palmer eh, cómica pero que trata tema de actualidad como El velo en las mujeres en Francia o La independencia Corsa. Están sacando la colección de adaptaciones de Tardí y de Moenot de las novelas del Leo Malet. Están sacando uh, una, una colección que de momento van dos tomos que se llama Cuatro Manos que adaptan la novela de Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio Taibo es el director de la Semana Negra de Gijón. Uh -huh. O sea, lo digo para para que te des una, una cuenta Y luego han empezado otras series Como IRS y el Gran Fraude Que van en la línea de dos series Que han funcionado muy bien Tanto en, en Francia como en España Que son 13 y Largo Winch Entonces Norma es quizá la que más cosas está sacando Renat tenía la serie Viñetas Negras que han sacado supongo, de 30 o 40 tomos, ¿no? donde hay cosas tan curiosas como una adaptación de andreu Martín del Sueño Eterno de Chandler, una adaptación a cargo de Florenzi Clavé del cartero Siempre dos Veces, otra de Corre, Hombre, Corre, de Chester Himes... Eh, luego han sacado también series, había una que se llamaba Europa, eran dos tomos, eh, por un autor que se llama TBC, que hablaba sobre la incorporación de, de la gente que venía de Yugoslavia en guerra a, a, al mercado, a la, a la Comunidad Económica Europea, y había un clásico, Massimo Carlotto, que es uno de los autores más importantes en estos momentos en Italia, que adaptaba una de sus novelas, que era Rivera del Chiamauri. También había series como Gilles and André, que era una serie de aventuras policíacas donde la, el, el guión era verdaderamente ingenioso, con muchos giros y tal. Y estaba una cosa que se llamaba Cuervos, una serie, que o sea, me parece que apareció en cuatro tomos, de Maratano y Durán, son dos autores franceses, que estaba ambientada en Colombia, en el mundo de la droga, de la política, de la corrupción de la política por la droga y tal, y que era verdaderamente interesante con un dibujo muy parecido al de Germán. Mm. la colección esta colección Glenard la, la cerró hace 4 o 5 meses os veis i l'ha saldado, entonces se pueden encontrar fácilmente y a muy buen precio bien en el mercado de San Antonio o bien poniendo vinyetas negras en el Google aparecen un montón de páginas donde los saldan a unos precios bastante bastante aceptables Juanjo, te volia preguntar una cosa l'origen de, dels còmics de vinyeta negra no sé si haurien d'anar, per exemple als còmics de l'editorial EC Comics abans de publicar Terror o haurien d'anar una mica enrere aquells Tales of Suspense i aquelles coses que feia ECE. ¿La colección esta de Glena de Viñetas Negras? No, no, la, els còmics de, de l'editorial ECE dels anys 50... Ah, sí, sí, bueno, a ver, el, eh, el género negro eh, supone, frente a lo que tradicionalmente el policiaco, estilo Agatha Christie, el género negro supone un acercamiento a la realidad. Entonces se convierte en realidad en, en un heredero de las páginas de sucesos. Uh -huh. y esto siempre ha estado muy presente en todos los medios populares, ya sea la radio el cómic o, o lo que sea entonces mmm, sí se puede rastrear, pero se puede rastrear desde los comienzos, mucho antes de la ECE se puede encontrar, hay personajes policíacos en en las tiras norteamericanas como eh, Dick Tracy de Chester Gould había cantidad de de casos policíacos y cantidad de, de historias que en aquel momento no se consideraban negras pero que eran verdaderamente negras en el sentido que hablaban de sucesos que estaban aconteciendo más o menos truculentos. Mm. ¿Tú creus que eh, aquestes obres, en certa manera, van ser una mica influenciades pel cinema que es feia aquella època, que es feia molt de cinema negre? Tot se va influenciando. Es decir el cine influye en la novela y en el cómic el cómic influye en, en el cine y en la novela eh, y viceversa es decir son todos se van alimentando unos de otros porque además hay muchos autores que mmm, juegan en, en dos o tres campos no dasharhamed hizo guiones de, de tiras de, de tiras para, para la que syndicate es decir hay, hay un una mescla i són gèneres populares i tots se van movient con soltura i e in influenciant el nosaltres. Uh -huh. I de les obres que ens comentaves ara fa moment recents que podem trobar al mercat, uh -huh. hi ha alguna que tu especialment diguis ostres aquesta, doncs val molt la pena. Mm... Pregunta difícil Sí, es que me, me he dejado las tutoriales pequeñitas <ríe> Es decir Y a ver, eh, ¿cuál diría yo? Pues mm, a ver De norma Yo diría que Blancacho El uh -huh. Black Saz Y eh, Y el que quiera pasarse un rato divertido Con buen humor y petillón Las aventuras de Jack Palmer uh -huh. De Glenart, bueno, las cosas de Andreu Martín Y de Florenzi Clavé ...y el Cuervos, de Marzano y Durán... ...luego también Planeta está sacando... ...ha sacado toda la Laxiner... ...que es un clásico de Muñoz y Sampallo... ...ha sacado una colección de 100 microbooks ...que aquí ha ido sacando en tomitos... ...que es 100 balas... ...de bryan Azzarello y Riso... ...que está a punto de terminar... ...y ha sacado varios tomos de los Spaghetti Bros... ...que son unas aventuras sobre la mafia... ...italoamericana en plan coña... ...hechas por otros argentinos... ...por Cid y Mandafina... Luego está el Diablo Ediciones, que ha sacado el Jazz yes Maynard, que es también una, tres tomos hechos por autores españoles, pero para dargo para Bélgica, con, que han tenido muchos premios. Y a que curiosamente ha ido sacando un montón de cosas interesantes, ¿no? Ha sacado el Reyes Hussein, que son dos tomos, que hace Frédéric Peters, el de Píldoras Azules y que estaba basado en guiones de Pierre Dragón, que se presentaba como un policía de una especie de agencia especial del gobierno francés, que luego resultó que no era tan, tan real todo mm -hmm. lo que contaba como, como parecía. Ahora se ha contado cosa muy interesante, que es Los Cuatro Ríos, que es un guión de Fred Vargas. Fred Vargas es la autora francesa que en estos momentos está pegando más en Francia, dibujado por su compañero, que es Baudouin. Eh, un autor que vine aquí a una de las semanas de Cosmópolis. Mm. I una, una última pregunta per anar acabant, Juanjo. Eh, només una... si ens pots fer una petita reflexió. Quin, quin és el país que, que més còmic negre, diguéssim, produeix? Curiosament, als Estats Units va ser en el seu moment el que més va produir en cinema, mm -hmm. però en el còmic eh, no ha estat així, almenys actualment no és així. No. En aquest moment els que més producen és Francia, indudablemente. Francia porque produce mucho de todo uh -huh. es decir, Estados Unidos está muy muy controlado por el superhéroe y lo que sale fuera de superhéroes pues son en líneas más o menos marginales, como el 100 balas que viene de la línea vértigo y entonces son cosas puntuales eh, en Italia hay alguna colección de Bonelli pero también ha desaparecido prácticamente la producción propia y son cosas muy muy aisladas y verdaderamente es Francia la que está manteniendo muy alto el el estandarte, pero de todo de la ciencia ficción, del policiaco de todo lo que se genera Mala. No no es que haya gente mafiosos a Francia y que para eso sea un tema de moda ¿no? Muy bien, entonces no sé si volís afegir alguna cosa más Juanjo Sí, únicamente comentar que también salió hace muy poco en Estiverri el Dimas Dimas es la, la vuelta de Andréu Martín a los guiones de TVE ¿no? es un tomo que a mí particularmente me gustó mucho pero que le dio por ahí alguna crítica que no le gustaba tanto a mí me ha gustado porque es, una, es, es volver a Andreu Martín de, de Prótesis y del Caballero y el Mono y de Barcelona Conexión. Es el Andreu que escribe más con el estómago que con la cabeza y se preocupa más de contar una historia que de la forma de, de planificarla, ¿no? Donc... Es, una, es un álbum muy interesante. Donc... Eso es profesor. Doncs estem ben informats ja del que es novel·la, bueno, còmic eh, sí. negre i ja sabem una mica per on anar a triar gràcies a les teves recomanacions Juanho. Molt bé. Doncs ho deixem aquí i ens tornem a veure res el més que bé. Ve. Nos veu més al que viene. Vinga, acabem de veure. Una abraçada de Juanho. Leum. Now I walk the streets. Kings I com aquell que res, ja ha passat l'hora del programa del Ningú no és perfecte i ens acomiadem. Ho fem amb un tema de Jennifer's Body dels White Lights. Eh, la cançó es diu Death, eh, que és molt apropiada per la pel·lícula. Marta, ens retrobem la setmana vinent. Fins la setmana que ve. I recordar a tots els oients que el Maikosteng, el subdirector del Festival de Sitges, ens acompanyarà en el programa de la setmana que ve i descobrirem tots els secrets amagats darrere del festival més fantàstic del món. Nosaltres, doncs jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado i us esperem la propera setmana. Que vagi molt bé! I the world so small below I love the dreaming when I think of The safety in the clouds out my window I wonder what keeps us so higher